Awan kelam pun berkumpul meninggi, payung ini berkannya negeri ambia. Namun hanya kegelapan yang hadir membawa ke duka antar juara dah. Hembaran kata bahagutangi bumi ingin dirubahkan ya Di sana masjid suci terlupa. Semoga Allah tetap berkali-makar lingkari indahnya Nabi, tambahkan kesengsaraannya tak hilang. Namun janji Allah datanglah pasti kembalikan cahaya surya dan cemerlang. Hamba-nak tak kuat bintangi bumi ini ingin dilumatkan jauh di hina di sana masjid Suci telah ter lupa Semoga Allah tetap berkai cahaya diana terseban ke minumnya dari balik wajah cerah nan berseri teraku dengan ber menurut suara takbirlah meni di sana telah Sambutlah syahid tujuan Ayolah kan tali ulfua Tegakkan bersama cahaya Al-Quran Jangan hanya dengan kelu dan kesah Sambutlah syahid tujuan Demi hari batukun bicara Lemparkan ke setiap sudut kemuliman Penuh campur debu darah penuh bersiuk Menghiasi wajah syahid untan paragu Hari demi hari batukun bicara Lemparkan ke setiap sudut kezoriman Penuh campur debu darah penuh bersiuk Menghiasi wajah syahid untan paragu Hantaran ketakwa bentangi bumi Ingin dilumatkan Yahudi Hina Di sana masjid suci tak terlupa Semoga Allah tetap berkahi Awan gelap pun bergumpal meminggi Pai lumi berkanya negeri Ambiya Dan hanya kegelapan yang hadir. Membawa kedukaan terjuara Amparan ketakwaan bentang bumi, Ingin dilumatkan Yahudi hinah Di sana masjid suci tak terlupa Semoga Allah tetap berkali Maka pun lingkali indahnya lebih Tambahkan kesengsaan yang tahilah Allah datanglah pasti kembalikan dan cahaya suci ranceng bangsa hamparan ke takwa bumi ingin dilumatkan yahudi hina di sana masjid suci telah terlupa semoga Allah tetapkan kami saya di sana seperti milauya Dari balik wajah jalan besar ini, terlaku dengan derug murus suara takbir tamungi di sana. bina tali ikhwan tegakkan bersama cahaya Al-Quran. Jangan hanya dengan keluh dan kesal. Samudra dan kan dengan keluh dan kesa sembuhlah diri hari demi hari batu pun bicara lemparkan ke setiap sudut terboliman perlu campur debu darah penuh mesiu menghiasi wajah syahid pun tanpa ragu hari demi hari batu pun bicara lempak Setiap sudut ke toliman Berduk campur debu darah Penuh mesiu Menghiasi wajah syarikat Untan paraku Hari demi hari batu pun Bicara Lemparkan ke setiap sudut Ke toliman Berduk campur debu darah Penuh mesiu Menghiasi wajah syarikat Untan Hal bantu bicara, nebakkan kesetia tu keboleman, penutup pun degu darahmu, masih itu masih asyik jadikan tanda para.